España le compró higiene internet que algia astecaya en 1 gig de entiendo apala el consumo está en 2 gig pero propone a plata de 27 no está que me dice la linea que en esa salsa cari cómo me respondi esto que no sabe si tengo gas bestal de corte ¿Y por qué cuánto es sin de que el Yaska ro editata alla e to exence yaska da bil otos gibsala ko banisco a shola da via che a da uso sott'a che rispettatse mitigue a essa iko steppo estu pernoi agora bat bat butta di ton to batta ko adesso che aveva pensata ni eta beste in miracciente bef Eranik guatzen dokumentalazietz egitia. Un, 2 un, dos, tres, quatro! Atzera egin, eta lehen biziko, lehen biziko gauza etortze gauzaet zaidana da, errepresioa. Errepresio baino ikaragarria. Errepresio alimalekoa eta ez bakarri politikoa. Sozialare bai. zen latza? Benetan, droga asko, alkohol asko, baina Cristo martxa, claro. edo edo horregatik ere. Eh? <laughs> eta transmititzen zena zan, etorkizunik eza. Eta horren aurrean amorrua, eta amorru bateatzen bakoitzak zekien bezela zon bat gitarraan, beste bat apalian, eta beste emazte bat, bat Ni pentsatzen dut, en umedezidozen garaian, etzala batean normala bineska egotia eta baterian gutxillo. Gaur egun ja pixkarrarua da, ere bai baterian eskabatik guztia, garaiaietan basan rarua. eta lauta noita bian sortu eta, eta lauta noita bostian dezagertu. ...kantagintzako bidia gautan utzi... Eta doutan, oita, bostean, ...beste talde bat soptu behitzian... ...Hoke okay, Corral izenekua. Hoke okay, Corral proiektua zorrian izan zentan... Rokabilia, ...Rokabilia Euskeraz jotzeko talde bat. Kanpotik ikusi eta niri transmititzen zidana zan sekulako indarra, poderioa esaten den bezala. Eh? Eta kontuan hartu behar da, garai hartan emakume gutxi zeola e, holtza gainean. Eta zeudenak behar badaba, bigarren plano batean zeudela, ez, ez zeudela front woman bezala. Eh? Eta zeukan gaztetasun puntu hori, gaztetazun eterno bat bezala esautu nion puntu hori hiltzen arteez. Ich habe das Gesicht von Papa Alde. Es ist askemienzentrusen. Wie hat er mal gekocht? Ja. Ich habe versucht, das zu korrigieren. Ich versuche, das zu korrigieren, die ganzen Skalierungen zu deaktivieren. Kamera stellen und klar werden. Ich konnte das sieben